der Volksgenossen und Volksgenossinnen, Nationalsozialisten. Als mich, als Führer der stärksten Partei vor zwölf Jahren, der verewigte Reichspräsident von Hindenburg, mit der Kanzlerschaft betraute der Kinderren vor der gleichen Situation wie heute in weltpolitischer Hinsicht nach außen. Der, durch den Versailler Vertrag planmäßig eingeleitete und fortgeführte Prozess der wirtschaftlichen Zerstörung und Vernichtung der Demokratischen Republik führte zur allmählich dauerhaft gewordenen Erscheinung von fast sieben Millionen Erwerbslosen, sieben Millionen Kurzarbeitern, einem zerstörten Bauernstand, einem vernichteten Gewerbe und einer dementsprechend auch zum Erliegen gekommenen Handelswirtschaften. Die deutschen Häfen waren nur noch Schiffsfriedhöfe. Die finanzielle Lage des Reiches drohte in jedem Augenblick zum Zusammenbruch nicht nur des Staates, sondern auch der Länder und der Gemeinden zu führen. Das Entscheidende aber war folgendes. Hinter dieser wirtschaftlichen, methodischen Zerstörung Deutschlands stand das Gespenst des asiatischen Bolschewismus Damals genauso wie heute. Und so wie jetzt im Großen war in den Jahren vor der Machtübernahme im Kleinen, Inneren, die bürgerliche Welt völlig unfähig, dieser Entwicklung einen wirksamen Widerstand entgegenzusetzen. Man hatte, auch nach dem Zusammenbruch des Jahres 1918, immer noch nicht erkannt, dass eine alte Welt im Vergehen und eine neue im Werden ist dass es sich nicht darum handeln kann, das, was sich als morsch und faul erwiesen hatte, mit allen mit uns zu stützen und damit künstlich zu halten, sondern dass es notwendig ist, das ersichtlich Gesunde an dessen Stelle zu setzen. Eine überlebte Gesellschaftsordnung war zerbrochen und jeder Versuch, sie aufrechtzuhalten, musste vergeblich sein. Es war also nicht anders wie heute im Großen, da ebenfalls Die bürgerlichen Staaten der Vernichtung geweiht sind, nur klar ausgerichtete, weltanschaulich gefestigte Volksgemeinschaften, die seit vielen Jahrhunderten schwerste Krise Europas zu überdauern vermögen. Nur sechs Jahre des Friedens sind uns seit dem 30. Januar 1933 vergönnt gewesen. In diesen sechs Jahren ist Ungeheures geleistet und noch Größeres geplant worden. So vieles und so Gewaltiges, dass es aber erst recht den Neid unserer demokratischen, nicht Umwelt erweckte. Das Entscheidende aber war, dass es in diesen sechs Jahren gelang, mit übermenschlichen Anstrengungen den deutschen Volkskörper wehrmäßig zu sanieren. Das heißt, ihn nicht in erster Linie mit einer materiellen Kriegsmacht auszustatten, sondern mit dem geistigen Widerstandswillen der Selbstbehauptung zu erfüllen. Das graulhafte Schicksal, das sich heute im Osten abspielt und das in Dorf und Markt, auf dem Land und in den Städten die Menschen zu Zehn und Hunderttausenden ausrottet, wird mit äußersten Anstrengungen von uns am Ende trotz aller Rückschläge und harten Prüfungen abgewehrt und gemeistert werden. Wenn das aber überhaupt möglich ist, dann nur, weil sie seit dem Jahr 1933 eine innere Wende im deutschen Volk vollzogen hat. Heute noch ein Deutschland des Versailler Vertrages und Europa wäre schon längst von der innerasiatischen Sturmflut weggefickt worden. Mit jenen nie aussterbenden Strohköpfen braucht man sich dabei kaum auseinanderzusetzen, die der Meinung sind, ein wehrloses Deutschland wäre infolge seiner Ohnmacht sicher nicht zum Opfer dieser jüdisch-internationalen Weltverschwörung geworden. Das heißt nichts anderes als alle Naturgesellschaften im Kopf stellen. Wann wird die wehrlose Gans vom Fuchs deswegen nicht gefressen, weil sie infolge ihrer Konstitution aggressive Absichten nicht haben kann? Und wann wird der Wolf endlich Pazifist? Weil die Schafe keine Rüstung besitzen. Dass es, wie gesagt, so bürgerliche Schafe gibt, die das in allem Ernst glauben, beweist nur, wie notwendig es war, ein Zeitalter zu beseitigen, das in seiner Erziehung solche Erscheinungen zu tüchten und zu halten vermochte ja, ihnen sogar politischen Einfluss einräumte. Längst, ehe der Nationalsozialismus zur Macht gekommen war, tobte bereits der unerbittliche Kampf gegen diesen jüdisch-asiatischen Bolschewismus. Wenn er nicht schon im Jahr 1919 20 Europa überrannte, dann nur deshalb, weil er damals selbst noch zu schwach und zu wenig gerüstet war, sein Versuch, Polen zu beseitigen, wurde nicht aufgegeben aus Mitleid mit dem damaligen Polen, sondern nur infolge der verrollenen Schlacht vor Warschau. Seine Absicht Ungarn zu vernichten ist nicht unterblieben, weil man sich eines anderen besann, sondern weil die bolschewistische Gewalt militärisch nicht aufrechterhalten werden konnte. Der Versuch, Deutschland zu zertrümmern, wurde ebenfalls nicht aufgegeben, weil man etwa den Erfolg nicht mehr wünschte, sondern weil es nicht gelang den Rest, der natürlichen Widerstandskraft unseres Volkes zu beseitigen. Sofort begann das Judentum, aber nunmehr mit der planmäßigen inneren Zersetzung unseres Volkes. Und es hatte dabei die besten Bundesgenossen in jenen verbohrten Bürgern, die nicht erkennen wollten, dass das Zeitalter einer bürgerlichen Welt eben beendet ist und niemals wiederkehren wird. Das ist die Epoche des zügellosen wirtschaftlichen Liberalismus überlebt hat und nur zum eigenen Zusammenbruch führen kann, dass man aber vor allem die großen Aufgaben der Zeit nur zu Meistern verwagt unter einer autoritär zusammengefassten Kraft der Nation, ausgehend von dem Gesetz der gleichen Rechte aller und daraus folgendes erst der gleichen Pflichten, genauso wie umgekehrt die Erfüllung dieser gleichen Pflichten auch zwangsläufig zu gleichen Rechten führen muss. So hat der Nationalsozialismus inmitten einer gigantischen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Aufbautätigkeit vor allem auch erziehungsmäßig dem deutschen Volk jene Rüstung gegeben, die überhaupt erst in militärische Werte umgesetzt werden konnte. Die Widerstandskraft unserer Nation ist seit dem 30. Januar 1933 so ungeheuer gewachsen, dass sie nicht mehr vergleichbar ist mit der früheren Zeit. Die Aufrechterhaltung dieser inneren Widerstandskraft, aber ist zugleich das wichtigste Garant für den endgültigen Sieg. Wenn Europa heute von einer schweren Krankheit ergriffen ist, dann werden die davon betroffenen Staaten sie entweder unter Aufbietung ihrer ganzen und äußersten Widerstandskraft überwinden oder an ihr zugrunde gehen. Allein auch der Genesende und damit Überlebende überwindet den Höhepunkt einer solchen Krankheit nur in einer Krise, die ihn selbst auch auf das Äußerste schwächt. Es ist aber deshalb erst recht unser unabänderlicher Wille, in diesem Kampf der Errettung unseres Volkes vor dem grauenhaftesten Schicksal aller Zeiten, vor nichts zurückzuschrecken und unwanderbar und treu dem Gebot der Haltung unserer Nation zu gehorchen. Der Allmächtige hat unser Volk geschaffen. Indem wir seine Existenz verteidigen, verteidigen wir sein Werk, Diese Verteidigung mit namenlosem Unglück, Leid und Schmerzen sondergleichen verbunden ist, lässt uns nur noch mehr an diesem Volk hängen. Es lässt uns aber auch jene Härte gewinnen, die notwendig ist, um auch in schlimmsten Krisenpunkten unsere Pflicht zu erfüllen. Das heißt, nicht nur die Pflicht dem anständigen, ewigen Deutschland gegenüber, sondern auch die Pflicht gegenüber jenen wenigen Ehrlosen, die sich von ihrem Volkstum trennen, gibt deshalb in diesem Schicksalskampf für uns nur ein Gebot. Wer ihren abkämpft, kann damit das Leben für sich und seine Lieben retten. Wer der Nation aber fein oder charakterlos in den Rücken fällt, wird unter allen Umständen eines schüpfelten Todes sterben. Dass der Nationalsozialismus diesen Geist in unserem deutschen Volk erwecken oder herrschen konnte, ist seine größte Tat. Wenn einmal nach dem Abklingen dieses gewaltigsten Weltdramas die Friedensglocken läuten werden, wird man erst erkennen, was das deutsche Volk dieser seelischen Wiedergeburt verdankt. Es ist nicht weniger als sein Dasein auf dieser Welt. Vor wenigen Monaten und Wochen noch haben die alliierten Staatsmänner ganz offen das deutsche Schicksal gekennzeichnet. Sie wurden daraufhin von einigen Zeitungen ermahnt, glüge zu sein und lieber etwas zu versprechen, auch wenn man nicht die Absicht habe, das Versprochene später einzuhalten. Ich möchte in dieser Stunde als unerbittlicher Nationalsozialist und Kämpfer meines Volkes diesen anderen Staatsmännern einmal für immer die Versicherung abgeben, dass jeder Versuch der Einwirkung auf das nationalsozialistische Deutschland durch Phrasen will schon Zerprägung eine Naivität voraussetzt, die das heutige Deutschland nicht kennt. Aber es ist überhaupt nicht entscheidend, dass in den Demokratien die politische Tätigkeit und die Lüge als unlösbare Bundesgenossen in Erscheinung treten, sondern entscheidend ist, dass jedes Versprechen, das diese Staatsmänner einem Volk abgeben, heute überhaupt völlig belanglos ist, weil sie selbst nicht mehr in der Lage sind, jeweils irgendeine solche Versicherung einlösen zu können. Es ist nicht anders, als wenn ein Schaf einem anderen die Versicherung abgeben wollte, es vor einem Tiger zu beschützen. Ich wiederhole dem gegenüber meine Prophezeiung. England wird nicht nur nicht in der Lage sein, den Bolschewismus zu bethämen, sondern seine eigene Entwicklung wird zwangsläufig mehr und mehr im Sinne dieser auflösenden Krankheit verlaufen. Die Geister, die, die Demokratien aus den Steppen Asiens gerufen haben, werden sie selbst nicht mehr los. All die kleinen europäischen Nationen, die ihnen vertrauen auf allierte Zusicherungen kapitulierten, gehen ihrer völligen Ausrottung entgegen. Ob sie dieses Schicksal etwas früher oder später trifft, ist, gemächten an seiner Unabdendbarkeit völlig belanglos. Es sind ausschließlich taktische Erwägungen die die Kreml-Juden bewegen, in einem Mal sofort brutal und im anderen Fall zunächst etwas zurückhaltender vorzugehen. Das Ende wird immer das Gleiche sein. Dieses Schicksal aber wird Deutschland niemals erleiden. Der Garant dafür ist der vor einer Jahren des Sieg im Inneren unseres Landes. Was immer auch unsere Gegner finden mögen, was immer sich Landschaften und vor allem unseren Menschen an Leid zu fügen, Es verblasst gegenüber dem unkorrigierbaren Jammer und Unglück, das uns treffen müsste, wenn jemals die plutokratisch-polizeilistische Verschwörung zielgebliebe. Es ist daher am 12. Jahrestag der Machtübernahme erst recht notwendig, das Herz stärker zu machen als jemals zuvor und endlich den heiligen Schluss zu erhärten, die Waffen zu führen, ganz gleich wo, und ganz gleich unter welchen Umständen soll lange Frieden am Ende der Sieg unsere Anstrengungen krönen. Ich möchte an diesem Tag aber auch etwas anderes keine Zweifel lassen. Einer ganzen feindlichen Umwelt zum Trotz habe ich eins im Inneren meinen Weg gewählt und bin ihn als unbekannter Namenloser gewandert bis zum endgültigen Erfolg. Oftmals tot gesagt und jederzeit tot gewünscht. Abschließend doch als Sieger. Mein heutiges Leben wird aber ebenso ausschließlich bestimmt durch die mir obliegenden Pflichten. Sie ergeben zusammengefasst, nur eine einzige, nämlich für mein Volk zu arbeiten und dafür zu kämpfen. Von dieser Pflicht kann mich nur der entbinden, der mich dazu berufen hat. Es lag in der Hand der Vorsehung am 20. Juli durch die Bombe, die eineinhalb Meter neben mir krepierte, mich auszulöschen und damit mein Lebenswerk zu beenden. Dass mich der Allmächtige an diesem Tag beschützte, sehe ich als eine Bekräftigung des mir erteilten Auftrages an. Ich werde daher auch in den kommenden Jahren diesen Weg kompromissloser Vertretung der Interessen meines Volkes weiter wandern, unbeirrt um jede Not und jede Gefahr und durchdrungen von der heiligen Überzeugung, dass am Ende der Allmächtige den nicht verlassen wird, der in seinem ganzen Leben nichts anderes wollte, als sein Volk vor einem Schicksal zu retten, das es weder seiner Zahl noch gar seiner Bedeutung nach jemals verdient hat. Ich appelliere in dieser Stunde deshalb an das ganze deutsche Volk, an der Spitze aber meine alten Mitkämpfer und an alle Soldaten, sich mit einem noch größeren, härteren Geist des Widerstandes zu wappnen, bis wir wieder wie schon einmal den Toten dieses gewaltigen Ringens den Kranz mit der Schleife auf das Grab legen dürfen. Und ihr er habt doch gesiegt. Ich erwarte von jedem Deutschen, dass er deshalb seine Pflicht wie zum Äußersten erfüllt, dass er jedes Opfer, das von ihm gefordert wird und werden muss, auf sich nimmt. Ich erwarte von jedem Gesunden, dass er sich mit Leib und Leben einsetzt im Kampf. Ich erwarte von jedem Kranken und Gebrechlichen oder sonst Unentbehrlichen, dass er bis zum Aufgebot seiner letzten Kraft arbeitet. Ich erwarte von den Bewohnern der Städte, dass sie die Waffen schmieden für diesen Kampf und ich erwarte von Bauern, dass er unter höchstmöglicher eigener Einschränkung das Brot gibt für die Soldaten und Arbeiter dieses Kampfes. Ich erwarte von allen Frauen und Mädchen, dass sie diesen Kampf so wie bisher mit äußerstem Fanatismus unterstützen. Ich wende mich mit besonderem Vertrauen dabei an die deutsche Jugend. Indem wir eine so verschworene Gemeinschaft bilden, können wir mit Recht von den Allmächtigen treten und ihn um seine Gnade und um seinen Segen bitten. Denn mehr kann ein Volk nicht tun, als dass jeder, der kämpfen kann, kämpft und jeder, der arbeitet, kann arbeiten kann, arbeitet. Und alle gemeinsam opfern, nur von dem einen Gedanken erfüllt, die Freiheit die nationale Ehre und damit die Zukunft des Lebens sicherzustellen. Wie schwer auch die Krise im Augenblick sein mag, sie wird durch unseren unabänderlichen Willen, durch unsere Opferbereitschaft und durch unsere Fähigkeiten am Ende trotz alledem gemeistert werden. Wir werden auch diese Not überstehen. Es wird auch in diesem Kampf nicht in Asien siegen, sondern Europa. Und an der Spitze jene Nation, die seit eineinhalb tausend Jahren Europa als Vormacht gegen den Osten vertreten hat und in alle Zukunft vertreten wird, unser großdeutsches Reich, die deutsche Nation.